силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието. Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 17 януари 1934 г. в София. Добрата молитва Размишление Ще прочита 16 глава от Първо послание към коринтияните. Някои работи, които са станали тогава, приличат на сегашните. Някой път не се разбира писанието. Човек, като поступи в някое училище, все трябва да има някои заложби. Знанието е общо, но все таки човек има склонност към някои знания повече, а към някои по-малко. Както тогава, така и сега. Много хора трябва да се учат както малките деца. Мъчно расте човек и мъчно добива тези разбирания и казва Това са духовни и мистични разбирания. Някой от вас имат смътно понятие за мистичното и за духовното. Физическите разбирания са най-близки, духовните са малко по-далече, а мистичните влизат в категорията на духовните. Няма да се спирам върху думите, понеже дума без съдържание не означава нищо. Например, човек може да носи името ангел, без да е ангел. Човек може да носи името Данаил, без да е Данаил. И човек може да носи името Исус, даже може да носи името Христос, без да е Христос. България има доста христовци. Може да носи човек името християнин, без да е християнин. Човек може да носи името научен, без да е учен. И може да е свършил даже училище, без да има знание. Може да има съвсем елементарно знание. По някой път ние се радваме на парите, които хората спечелили. Някои са натрупали богатства. Но нещастието на богатството седи в това, че парите не познават никакъв господар. При когато отиват, не го познават. И няма нещо по-непостоянно от парите, които хората са направили. Има едно злато, което оживява човека. То, като влезе в човека, не го напуща. То носи живот. А тези пари, които хората са направили, те не остават постоянно при човек. На вас бих ви предложил един избор. Да ви лишат от кляпи и вода и за известно време, или да ви лишат от въздух, или да ви лишат от светлина. Кое бихте избрали на първа ръка? Кое е най-малкото лишение? Нали по някой път искате един метод, с който да работите? При този негативния метод, човек веднага ще се образи. Всеки един от вас знае какво ще избере. Когато се говори как човек да постигне нещо, той трябва да избере в дадения момент това да избере, което е най-съществено за него, за да не се губи времето. Съзнанието наричаме долен джоб, а пък самосъзнанието – горен джоб. Едно житно зърно ще го държиш десетки години в джоба си, но то не расте. Обаче е това житно зърно. Като излезе от джоба ви и отида на нивата – тогава ще израсне. Когато нещата излязат от нашето съзнание и самосъзнание и влязат в подсъзнанието и свръхсъзнанието, тогава се реализират. Ти си болен. Ако ти държиш това в своето съзнание и самосъзнание, то болестта не си отива. И щом туриш болестта в своето подсъзнание и свръхсъзнание, то за 2 три деня болестта си отива. Някой път болният човек заспи и казва: Да става каквото ще. Да спи дълбок сън и като се събуди след 2 три деня, голямата криза е минала. Така казва, по възможност повече от вашите безпокойства, от долния и горния джоб на вашето съзнание и самосъзнание, торете ги във вашето подсъзнание и свръхсъзнание. В един стих на писанието се казва: Възложете товара на Господа. Торете вашето желание във вашето подсъзнание и го забравете. Тогава други ще се занимават с него, защото в дадения случай вашето съзнание и самосъзнание служат само като събирателна сила, но вашето подсъзнание и свръхсъзнание градят. Човек може да вижда своите погрешки и недостатъци, но щом питаш своето самосъзнание как да се поправят, то мълчи, не казва. Но когато се отнесеш до своето подсъзнание и свръхсъзнание, те ще ти дадат опътвание и веднага работите ще се оправят. Искам да ви кажа, къде се спъвате. Ще ви дам рецепта на всинца ви, понеже не искам да дам рецептата само на един човек. Вие се молите. Ако вашата молитва е във вашето съзнание и самосъзнание, тя нищо няма да направи. Такива молитви не отиват далеч. Една молитва, като я отправиш, ти трябва да я забравиш. Не да я забравиш, но да я оставиш на великите закони на природата. Светината, топлината, влагата, те ще направят с нея, както знаят. Тори семето в земята и отгоре, тори малко пръст, да не го заробиш на гълбочина 3, 4, 5, 5. Аз съм слушал някой да казват. На нас не ни върви, а на света върви. Но откак влязахте в този път, вие все още работите с вашето съзнание и самосъзнание. И казвате. Господ ще работи за нас, а ние ще си почиваме. Не. В новия живот ще работиш два пъти повече, отколкото светския човек. Не да имаш каквото и да е знание, но ще се упретнеш да имаш едно положително знание. Това, което и вие искате от невидимия свят и от Бога, трябва да бъде една необходимост. Имате право да искате. Но то трябва да бъде една необходимост, нещо належащо, без което не можете. Не да искаш неща, които са второстепенни. Може би всички нещастия в човешкия живот проистичат от непоставянето на нещата там, където трябва. Например, на вас какво ви трябва? Все ви трябва нещо. Но това, което трябва на всинца ви, то е разнообразно. Желанията на всинца ви не се съвпадат. Кой ще реализира вашите желания, ако не вие? Писанието казва. Да не пожелаеш. Кое е да пожелаеш и кое е да не пожелаеш? Да ви дам едно разяснение. За един градинар най-същественото е една хубава градина и при градината да има вода – извор. Най-същественото за градинари е това, че има хубава почва и вода. След това от него се изисква и трето нещо – труд. Сега да ви наведа на едно друго сравнение. Ако една майка има три деца и едното от тях е най-даровито, а последното е инвалид, то като дойдат нените съседки, кое от децата най-много ще препоръча? Не може да препоръча инвалида. Питам сега. Този син или дъщеря, инвалид, има ли какво да се сърди на майка си? Колкото и майката да обича инвалида, обаче в този инвалид може да няма още унеси условия, с които той може да привлече майка си. Няма нещо, с което може да привлече майка си. Може би майката да проявява своята любов, понеже не може да не бъде майка. Съчувствие ще прояви. Някои пъти има инвалиди, които представляват Недоволният елемент в дума. И във всички общества има недоволни елементи. И всички недоволни елементи започват все от материалните работи. Речено казано. Материалните работи служат за голяма спънка. И духовните работи не могат да се уредят, докато не се уредят материалните работи. Човек в материалните работи трябва да е много изправен и в думите си, и в постъпките си, доколкото може. Не може да се изисква от един човек, каквото може да се изисква от един светия. Но да направи възможното за него в дадения момент. Апостол Павел в прочетената глава говори за свети и ти казва – че тия свети имат нужда да им се събира милостиня, да им се занася малко помощ. И Апостол Павел казва, Може да изберете една депутация да им изпрати суми за светиите. Много естествено, че светиите завземат такова място, каквото мозъкът в главата. Мозъкът не може да отиде да купае, но ръцете и краката трябва да работят, стомахът и дробовете трябва да работят и това, което остане от тях, да се изпрати в главата. Всички светии са сек главата. Ако вие не пратите милостина на светиите, работите не вървят. И ако мислите да минете щастливо живота си, без да помагате на светиите, аз ще ви кажа, че съвсем ще закъсате. Вие ще кажете, светията да работи за себе си. Щом трябва да работи за себе си, той не е светия. Светията изпълнява една функция, чисто божествена. Сега искам да ви наведа на една мисъл. Когато ние говорим за божествените работи, трябва да разбираме една връзка, една необходима връзка, която съпътства, а не да разбираме това, което не е. Защото има светии, които ходят да просят. Не, не са светии. Светията никога не проси. Той може да умре гладен, но не отива да проси. И ако той отива да проси, той е един самозван светия. Сега аз ви навеждам на тази мисъл, понеже мнозина от вас по някой път сте подложени на известни вътрешни духовни неразположения. Например, вие не сте научени да бъдете търпеливи. Като ви дойде някое мъчутие или някое малко изпитание, не сте в състояние да го носите и гледате да намерите някого, да му го турите на гърба да споделите с него. И на вас да стане добре, обаче на него не. Има някой страхливи. Имаш някоя голяма рана. Покажиш ни някого и той не може да се освободи от тази мисъл, да не би тази болест да го хване и него. Ако ще покажеш раната си, то покажи я е на онзи, който разбира, а не комуто идея. Писанието казва: Носете си теготите един на друг. Какво се разбира по това? Вие трябва да знаете през каквите готии минава едно лице, без да ви казва. Вие трябва да работите. Има една обща работа на Божествения дух. В Божествения свят търсят най-способните хора, които са възприемчиви, за да им предадат една своя мисъл, която трябва да се реализира. Например, да ви изпратят да проповядвате, да обърнете някого към Господа. От ще започнете? Я напишете една тема. Ако аз съм проповедник, как ще държа първата си проповед, за да обърна някого? Всеки да си даде мнението. Помнете, че при любовта има една вътрешна връзка между това, което обичаш, и тебе. Ти никога не можеш да обичаш това, което не е полезно. Ти обичаш хляба, понеже той ти е необходим, полезен ти е. Ти обичаш водата, въздуха, светлината. Обичаш всичко това, което в дадения случай може да ти бъде полезно. Кое ще обичаш? Това, което ти е полезно. А това, което не ти е полезно... Не си губи времето с него. Например, събираш конски петали от тук, от там за късмет. Ще забереш доста петали на вратата. Това са поверия. Защо именно хората обичат конските петали? Те мислят, че в тях има някакво щастие, някаква магическа сила, тъй да като имаш петали може да ти тръгне напред. Действително. В едно отношение е проверено следното. Ако си болен или неразположен, качва се на някой здрав кон. Яздиш го един-два часа и ще ти бъде много по-добре. Това има целебна сила. Но ако конят е болен, не се качва. Ако конят е здравеня, качи се на коня. Щедер е той. Каквото има, Дава го. Той има чувството на щеславие, щедър е в своето даване. Конят е емблема на човешкия природен ум. И следователно едно конско петало винаги показва природния ум. Конското петало е символ на природния ум. Конското петало на природния ум може да ти помогне човек трябва да бъде съобразителен. В какво седи съобразителността? Представете си, че вие сте в едно духовно общество, наречено с каквото и да е име. Някой брат дошъл при вас и вие сте му дали според сегашната мярка хиляда лева. Той обещал да ви ги върне. Но представете си, този брат е закъсал и няма нито пет пари. Ако така вървят работите, той няма да си плати дълговете и след 10 години. Струва ли да му кажете, плати си дълга? И тогава ще се скарате и освен, че той няма да ви върне парите, но ще се наруши любовта между вас. Конското петало казва. Не иска и пари от там, където няма да ти ги дадат. И после, мнозина от вас си позволявате някой път това, което дори ангелите не си позволяват. Когато някое ваше желание не се изпълни, както вие мислите, вие се обръщате към невидимия свят, към Бога и казвате, как така? Питам сега. Какво ви дава повод да казвате така? Какво ви е длъжно небето? Че ви е длъжно да, но знаете ли вашите задължения? Защото задълженията са еднакви. Щом искаш, трябва да има нещо, което трябва да отговаря на това, което искаш. Един син има право да изисква от баща си да го поддържа, но ако сина не изпълнява волята на баща си, тогава какво отношение може да има между бащата и сина? Сега ние се отвличаме. Може във вас да се роди мисълта да ние не изпълняваме ли Божията воля. Аз не казвам, че не я изпълнявате, но ако ние изпълняваме Болята Божия, защо работите ни не се оправят и защо в много работи сме закъсали? Ние обясняваме и казваме. Кармата му е такава. Но това нищо не обяснява. Щом не плащаш, дългът ти ще се увеличи и условията на живота ти ще станат по-лоши. Щом не учиш и не прилагаш, работите ти ще се глушат във всяко отношение. Ти казваш Аз ли съм най-лошия човек? Ти не си най-лошия, но не си и най-добрия. Ти казваш Аз ли съм най-глупавия човек? Не си най-глупавия, но не си и най-умния. Понятието глупав е нещо много относително. При известни хора можеш да бъдеш глупав, а при други умен. Не е, че те, те правят глупав, но при известни хора може да бъдеш силен, а при други слаб. Например, Данков е победил в 110 борби. Той разчита на себе си до известно време. Дан Колов ни най-малко не го е срам да отиде в Париж да се бори. Не се стеснява от това, че има опасност да го гътна. Той казва До сега моят гръб не е падал на земята и няма да падне. И всеки един верующ трябва да има нещо на което силно да разчита. Унези Великите закони, които работят в света, това са разумни пътища, по които всеки трябва да върви. Някой път аз съм ви давал един пример. Християнските общества в Америка имат един начин, един метод. Всички стават и разправят своята опитност, как се е молил, как му е помогнал Господ. До известна степен това е вярно. Това е така, но много от тия опитности са неверни. Много хора разправят само от щеславие. Аз съм ви разправил за един господин, който ни прекара през река Камче. Но това е изключителен случай. Един изключителен случай на 99 случаи. 99 пъти аз съм ходил пеш. Той минава с каруца и аз тръгвам пеш. Той минава и заминава. При известен случай само той ме взема на каруцата и ме прекарва през реката. Аз не мога да взема това като правило. Трябва да вземам като правило само такива неща, пори които има само едно изключение на 100 случаи. Но там, дето има 99 изключения, това не е правило. Понякога има съвпадение в живота, тъй че мнозина поставят работата на късмет. Късметът е едно изключително условие. Например, вземаш един билет на късмет. Желаеш да ти се падне печалбата. Може ли да ти се падне? Колко години като вземеш билет ще ти се падне нещо? И всеки един от вас може да провери. Три пъти като го провериш. И ако не се сбъдне, не го търси. Аз да ви дам следното правило. Имаш желание да си вземеш лотариен билет и нещо ти казва, че ще спечелиш. Ти вземаш билета, но изгубваш. Втори път повтаряш и так същото. Трети път, пак същото. Тогава не търси повече. То е свършено вече. Или вие имате поверие, че ако тръгнете на работа в петък или друг някой ден ще ви тръгне добре. Тръгни три пъти в понеделник и ако не ти върви, зачеркни понеделник. Трябва да турите известни разбирания, когато нещата стават в света. Двама светски хора ходили по света. Единият от тях бил умен, имал малко пари, но наемал е двама-трима души като глашата и да го хвалят, че той е такъв и унакъв, че той всичко може да направи. А пък другият, никакъв глашата и не хваща. Този, който имал глашата и вървели му работите. Защо? Защото този човек бил умен. Но все таки, като те препоръчат, поне е половината от това, което ти приписват, да го има в тебе. Защото един ден хората ще те подложат на изпит. Всякога ще се изложат на изпита, ако не са готови. Както един турчин, който се хвалил, че като бил в Багдад, скачал трап широк 10 метри. Един му казал. И тук има трапове. Но он си казал. Не е трапове, там се скачат, а тези тук не могат да се скачат. Развивайте в себе си интуицията. Човека има едно чувство, което хората наричат интуиция. Има известни способности в човека, които аз наричам почиваещи способности. Те не са способности, с които човек може да работи. Интуицията и други подобни способности принадлежат към повишите области на човешката душа. И тези способности в човека функционират само когато човек е спокоен, когато не се безпокои. Ако е способен, функционират способностите на обикновения ум, както у животните. Но когато един човек иска да разреши един въпрос за далечно бъдеще, трябва да функционират унези почиваещи способности на човешката душа. Например, ти чувстваш, че след толкова и толкова време нещата ще станат. И ти като си въоръжен, както астронома с телескопа и виждаш това, което обикновеното око не може да види. Или имаш далеко глед и казваш на 20-30 км това, което един човек с обикновени очи не може да вижда. Така смам. Бог ни е поставил в тъмнина, предвиди всичко и всички неща е вложил нашата душа. И ако ние бихме следвали тия закони, ще успяваме. Човек трябва да бъде напълно самостоятелен, но хората могат взаимно да си помагат за развитието на своите способности. Когато става някое изобретение, едновременно работят 10, 15, 100 души. Те работят всичките върху това изобретение и го докарват до неговия край. Виждаме в съвременната музика същото. В нея са работили мнозина видни музиканти и това, което е постигнато, се дължи на тях. В християнството е същото. При сегашните условия и вие трябва да работите. Вие можете да кажете Аз не съм определен за това. Тогава, според вас, за какво е определен човек? Вие за какво сте определен? За какво е определен човек най-пър? Вие ще кажете като онзи българин. Аз не искам повече. Поне на онзи свят да държа опашката на владишката дреха. Като си дори владиката мантията, онзи само да я повдига отзад. Съвсем ще закъсате вие, ако речете да носите дрехата на владиката. Ако вашите дрехи ги държат, също така ще закъсате. Давам ви едно правило. Обличай се сами и не остави никой да ти носи опашката на дрегата. Като едно изключение, за 10 години, ако някой ти направи една услуга, приеми. Но да чакаш всеки път да ти турят палтото, така се научаваш на един лош навик. Искам да ме разберете добре, не да станете фанатици. При известни условия може да ви услужва някой. Но общото правило е – разчитайте вие сами на себе си. Работете, а пък всичките помощници, които могат да дойдат, считайте ги като едно превъзходно условие. Вие да разчитате на себе си, на своите сили. Не торите в ума си идеята да станете богати, учени и прочие. Хубави работи са те, но това не е съществено. Да станеш богат не е съществено. И учен да станеш и това не е съществено. Това са само условия. Кое е същественото в дадения случай? Да ви дам едно сравнение. Вие можете да искате да бъдете един голям кон тогава ще ви натоварят с големи предмети. Ще носите големи съндъци, снаряди, камъни и прочие. Или можете да бъдете едно малко конче и едно малко царско дете да възседне на гърба ви и вие да го носите. Ще бъде ли еднакво положението ви като голям кон и като малко конче, което носи царското дете? Английската кралица имаше магаре, което носеше кралското дете. И това магаре имаше пет лекари да го гледат и то беше най-щастливото магаре. Ако някой човек ще върши някои работи, нека избере у нас и работа, която ще спомогне за неговото повдигане. Не знае дали сте правили опити, като вземате лотарийни билети. Някои вземат лотарийни билети и казват, ако спечеля половината ще дам на бедните. Вземеш веднъж, два, триш и не върви. А пък той има скрита мисъл. На сиромасите най-малко им върви на лотария. Доколкото се простират моите познания, всякога големите печалби се падат на богати хора. Богатството отива при богатите хора, а пък сиромашията отива при сиромасите. Има едно малко изключение. И много естествено е това. Учените, хубавите книги отиват при учените хора. Една учена книга никога не попада или много рядко попада у невежия човек. И ако попадне, то учените хора ще намерят пари и ще откупят и ще му кажат. Тебе не ти трябва книга, трябват ти пари. Доколкото виждам, нито един от вас не е вземал билет, че е каквото спечели да го даде на силомасите. Някой, ако види, че това не е право да каже, като спечели на лотария да е дал печалбата на сиромаси. Добре е човек да бъде занят и със себе си, но голяма опасност има в нашия век в това отношение. Ние сме заняти със себе си повече отколкото трябва. Това, което седи в твоето съзнание и самосъзнание, то не може да се реализира. Можеш да се тревожиш колкото искаш. Ще пиеш студена вода за него. Това, което обичаме в живота, то трябва да влезе в подсъзнанието и свръхсъзнанието. Те са божествените елементи в човека. Ако искате нещо да го придобиете, за да придобиете тази опитност, Искрите съществени неща. Ти искаш да станеш полковник, но имаш хилаво тяло. Искаш да станеш здрав. За да станеш здрав, ти никога не тури в ума си превозни средства, че ще си качиш на файтон, на автомобил и проче. Ще кажеш, ще ходя. За да станеш здрав, ще тури си идеята, че ще ходиш пеш. Ако тури с превозни средства, здрав няма да бъдеш. Нищо няма да направиш. Всякога здравето започва оттам, когато човек разчита на себе си и влиза в прями отношения с природата и разчита на природата повече, отколкото на хората. Първото нещо е – обувавай на Бога. Второто нещо – уплъвавай на природата. Третото, уплъвавай на себе си. Четвъртото, уплъвавай на ближния си. Ако искате да имате постижение, най-първо уповавайте на Бога или турете нещо във вашето подсъзнание и свръхсъзнание, но не остава и във вашето съзнание и самосъзнание. Да ви дам друга една рецепта. Щом се безпокоиш за една работа, то идеята е във вашето съзнание и самосъзнание. Щом престане всяко безпокойство, то мисълта е вече минала във вашето подсъзнание и свръхсъзнание. Вие правите погрешката, която е направила една американка. Тя имала един приятел. Тя писала писмо до мъжа си и до своя приятел, но по погрешка писмото до приятеля си турила в плика на мъжа си и обратно. Когато мъжът получил писмото, очудил се. Писмата на съзнанието и самосъзнанието не трябва да се турят да отиват при Господа. Те не са за този свят. Само писмата на свръхсъзнанието и подсъзнанието ще изпратиш до Господа. Иначе от почтата ще ти ги върнат назад. Онзи американец е писал до жена си и тя трябвало да се изповяда за погрешката. И мъжът ти е казал: Моля да не правиш тази погрешка втори път. Желанията, които имате в света, не ги изпращайте на Господа, нищо повече. Нека си останат тук. Това, което и писано за невидимия свят, торете го в писмо и го пратете. Нека да отиде на своето предназначение. И тогава работите стават. Но това, което сте решили да правите, останете на него. Не изменяйте решението си. Каквито хубави желания да дойдат в душата ви, не ги оставяйте. Не мислете така. Дали мога да ги направя или не. Ако аз бях беден човек, ето как щях да постъпя. Ето как бих работил. Да кажем, че аз имам едва един лев бюджет, с който да работя. Какво може да направи един беден човек? Но аз бих си позволил това, което е един милионер може да направи. Ще си представя, че имам 10 000 долара и мислено ще раздавам най-свободния на този или онзи. Това по-лесно ще ви докара до сполука, отколкото ако седите и се тревожите. Ти си мисли, че си богат, но не да знаят другите хора, че така мислиш. Ти си мистича, че си учен човек, че си писал много томове книги. Никой да не знае това. Това да бъде една от най-великите тайни в тебе. И като кажеш на другите, аз мисля да напиша няколко тома книги, нищо няма да напишете. В света има едно коопериране на душите. Много пъти, когато един знаменит философ или поет работи върху своето съчинение, много хора има, които работят едновременно, искат да бъдат философи или учени и със своята идея подкрепят идеята или работата на този философ и този философ може да изказват техните идеи и когато вие решите да направите едно добро, все таки едновременно мнозина ще поискат да направят по разни начини едно добро. Значи и вие сте допринесли нещо. Вярвайте в божествените закони. Апостол Павел казва, ние нищо нямаме, а всичко владеем. Как може този, който няма нищо, да владее всичко? Да допуснем сега, че някой от вас има сега това чувство или тази способност да знае къде са заробени известни богатства. На мене скоро ми разправиха следното. В турско време турската армия заради в Новозагорско едно съкровище от 80 000 турски лири. Изкопали едно място и ги заровили и никой не знае мястото. Дойде при мен един и ми разправя за това богатство. И даже мнозина ясновидци са ходили за пари, но нито един ясновидец не е дал ясни показания. Други са условията, при които се намират парите. В златото има особени трепети, които трябва да разбираш. То трепти особено. Когато има подземна вода, трепетът е един, а когато дойде златото, среброто, желязото и проче, има особени трепети. При златото трепетът е специален. Колкото трепетът е по-голям, толкова и съкровището е по-голямо. А пък ако няма никакъв трепет, то никакво злато няма. Сега аз ви отвлякох и има опасно да станете мълчи, особено сега при тези критически години. Най-важното, от което можете да се ползвате е оставете вашите идеи да функционират, да работят във вашето подсъзнание и свръхсъзнание. Всяко безпокойство гледайте да отстраните по възможност от душата си. Тези почивающите способности да започнат да функционират в душата ви и тогава работите ще се оправят. Правете опити. Първи, втори, трети и прочее. И като направите 99 опита, по нататък от 100 не отивайте. И като направите стотни опит да излезе сполучлив, тогава ще видите, че законът е проработил. Ако някой от вас има тази способност, какво щяхте да направите? Вие непременно щяхте да облагодетелствате всички хора. Вие, като имате тази дарба, трябва да я държите в тайна и да не я съобщавате никому. Ако съобщиш на хората, че има заровени пари, те ще се сбият. Баучер дойде от Англия и се запозна с един българин, комуто остави това място, което беше купя. Откъде на къде един англичанин ще дойде от Англия и ще обикне този българин и ще му остави това място? Как ще си обясните това? Някой път гледайте унези, които са заробили съкровищата, те да дойдат при вас и да ви заведат при него. Много съкровища има заробени. Унези, които са ги заробили, идват в плът на земята и не знаят къде са. Душът на земята, има възпоменания и търси парите, а пък богатството се мести. Казвам, най-важното богатство в света е животът. Всички други неща са само условия. Богатството е условие, знанието е условие. Щом придобиете живота, то ще имате условия. Изпитайте едно правило. Когато положите една мисъл в божествения свят, тя винаги ще ви донесе десетократно повече, отколкото сте вложили. Там няма изключение. Затова именно Христос е казал, Събирайте съкровища на небесата, божествения свят и никога да не бъдете изненадани. Защо трябва да се безпокоите? Мнозина от вас имате големи безпокойства за прехраната, как ще прекарате и т.н. Тези въпроси смущават човек. От тях човек трябва да се освободи. Най-малко на половина. У англо раса едно нещо е вярно. От тях най-богатите, най-умните и най-силните хора предприемат и работят. Ославяните има един характер. Богатите хора от тях не се заемат с една идея, а най-бедните хора я съвсемат. Не обещавайте. Но като обещаете нещо, той и земята да се обърне с краката нагоре, направете го. Овсинца ви липсва инициатива. Всички се оплаквате. Някое списание се издава, а пари няма. Седият и чака това списание само по себе си да тръгне. Както в някоя бакалница да дойде някой и да купи сток. В едно списание трябва да се пишат неща, които са полезни за хората, належащи и после, като се отиде някъде, да се препоръча списанието. А пък някои ги е и казват: Това не е моя работа. Аз гледам във всичките предприятия, у нези хора, които издават беседите, все загазиха, имаха много неприятности. Идете в света? Тези хора ги харесвам повече. При мене дойде един българин, саботянин и ми каза. Вземете тази книга. Най-после той получи да ми продаде една книга за 10 лева. Застави да му дам за една книга 10 лева, за да се освободи от нея. Казва му. Аз нямам пари. Той ми казва. Ти нямаш пари, ще вземеш поне 10 лева. И най-после намери 10 лева и взех книгата. Той ми казва. Тази книга се е печатила, струва пари. И като си излезе, казах си, браво, аз го похвалявам. С всяка работа, която вършим, ние допринасяме нещо. Пишеш нещо. Да бъдеш уверен, че с това, което пишеш, се ползваш и допринасяш нещо. Да не съжаляваш. Ако съжаляваш втори път да напишеш нещо по-хубаво. И ако пак съжаляваш трети път да напишеш, още по-хубави работи. Друга една слабост имате всички. Всички се занимавате само с преводнат нижнина. Те не са проверени работи. Аз имам една статистика в онова, което и писано, и преведено от чуш език, има много непроверени работи. Това, което изнасяме, трябва да бъде вярно и полезно. Най-малко 95% да има ползо от него, а пък 5% може да има изключение. Да кажем, че пишеш разказ. Героинята да не прибада, но да бъде смела и решителна. И героята е смел и решителен. Не ги омъртвявайте. Ти искаш да напишеш трагедия, за да разчувстваш хората. Няма да ги разчувстваш. Накарай герои и героинята да умират, но после ги възкреси. Аз не искам да чета такъв роман, в който герои и героинята умират. Те да умират, а после да оживяват и тогава книгата ще ме заинтересува. Всичките ви идеи седят във вашето съзнание и самосъзнание. Свири някоя пък в съзнанието му седи идеята, че свири. Ти няма да станеш тогава цигулар. Тази идея трябва да се дива в подсъзнанието ти. Ти като свириш, свири за себе си и не питай дали свириш добре или не. Не вземай във внимание какво мислят хората за тебе. Не да ги пренебрегваш, но не ги тури в своето съзнание като главна точка. При пеенето и при свиренето има един трепет, който се явява под лъжичката. Когато упереца се яви този трепет под лъжичката, той пее добре. Същото е и за цигулари. Няма ли този трепет, той няма да пее или свири хубаво. Не мислете, че когато пеете или свирите, невидимия свят е безчувствен. Не те искат вие да пеете или свирите хубаво и ви подкрепят. И после, ако аз бях един си голара, аз щях да правя така. Аз няма да свиря най-първо на здравите хора, а на Например, някой е малко нервен, ще отида да му посвиря и той ще оцени. Той се превива малко, свива си корема и я ще му свиря. Той да го охо, и пристава да го боли. Аз усилвам и най-после той ми казва Много добре е че дойде. За мен неговото мнение е вече меродавно, че му въздействала музиката. Каквото правиш. Направи го най-първо с най-слабите хора. Болните хора са най-слаби. Ако те одобряват твоята музика, то силните и способните още повече ще одобрят. Вие седите и чакате късмет. Късметът на човека е неговото подсъзнание и свръхсъзнание. Късметът на човека е вярата, непреодолимата му вяра в вечното и разумното. Късметът е неговата любов, неговата непреодолима любов. Късметът на човека е в неговата разумност, която пред нищо не се спъва. Късметът на човека е любовта му към свободата, любовта му към истината. Това са силите на човешкия късмет. Отче наш. Беседа от учителя държана пред общия окултен клас на 17 януаря 1934 г. в София.